Одначе, треба поспішатись, а то цей канісне нажерливий сам усе похапа. І він знов кинув собі в рот шматок оселець і булки. Ех, чорт його зна, все-таки треба рибі води. Лукаш, получай три злоти, пляшечка та й косочка. загобиш хоч одну копійку, не дам ні крихотки, ще й шию наб'ю. Лукаш? Зник, але вернувся тепер дуже швидко, несучи кусок ковбаси, хліб і горілку, почали випивати і їсти. Розбалакались із Патроклом, і Роман мусив йому розказати про свої ходіння й шуканину. Жалію, аміку, з тебе, но не рьомся і звеселись, терплять і краще за тебе. Глянь на мене, кончив два класи семінарії. Греки латини читав і думав ученістю, превище всіх привознестись і пропав. Чого ж ви пропали? спитав Роман. Чого? Чув ти моє ім'я? Чув? Ну, то через його. Так яким же образом? А таким, того ще ім'я геройське. Як ім'я Геройське? «Ти цього понять не можеш. Герой був такий, Патрокул, і троє воював, і багато совершив діл славних, так і я, іменем його названий повсігда був прихильний до геройських діл». «І совершали? Стультус! З вакхом компанії побив морду язиїтові інспекторові, і за те поневіряюся й досі». І ошелепкався в цю безну де кишать твари, подібні сіє богом з ненависній мармизі. І він штрикнув пальцем просто в пику Лукашеві. Ну не розквасі губи, бо то подла маніра. Як зазнаєш його і не знайдеш нічого, і схочеш уже наплювати на цей город, приходь до мене, і Петрокох Вигоровський дасть тобі достойну тебе роботу. Роман глянув неймовірно на обідрану постать Патрокла Хвигоровського і подумав собі, що ледве чи можна чого від його сподіватись. Той зрозумів його погляд. «О, Азіно, склопоухий хоман вірний, не витріщай своїх сліпаків на мою костюміровку, а дивись на мої діла, і будеш подобаний мені, і не пропадеш із голоду». Поки одначе діла героя з поганою костюміровкою обмежились на тому, що він найбільше за всіх порався колочарки і закуски. Прибрав геть чисто все, що міг прибрати, а потім захріп по вчорашньому на своєму ослоні із земською давністю. Три дні ще ходив Роман та шукав собі служби, а на четвертий зостався з п'ятаком кишені. Ще одну можна було йому зробити. Стати на базарі. Щодня на одному звичайному місці на базарі стояла купа людей. Усі виглядали заробітку. Сільські парубки і дівчата, поприходивши в город шукати наймів, стояли поруч з городянськими куховарками і покоївками, що покидавши старих хазяйнів, дожидалися нових. Кілька старіших людей з сокирами за поясами, це були дроворуби. Тут же стояли і міські обідранці з таких нічліжних домів, як отой, що в йому Роман ночував. Ці собі виглядали, але вже не наймів, хто ж би їх наймав. Тільки поденного, або хоч на один раз якого заробітку. Сільські дівочі вбрання з ясними зеленими, синіми, червоними кольорами. Поробочі свити, чумарки, шапки, брелі мішалися з обдертими лахманами на чепурної загидженої городянської одежі. Уся ця купа та уклась серед базарових яток на засміченому, закиданому недоїдками і всякими покидьками майданчику. А люди стояли, сиділи, часом лежали на порожніх рундуках. Дівчата цокотіли проміж себе завзято, порубки поштурхували дівчат, а ті верещали голосно й весело. Городянські куховарки та покоївки у кохтах.